11 minuts, som a la placeta en directe des de Radio Arenys. Sí, sí, en, en directe. Xavi Mir, bon dia, benvingut. Molt bon dia. En directe. Ai eh que sí? Home, només faltaria. Home, I no que no us creieu que estem en directe... Que, com que no us ho creieu? Home, no serem pas impostors. No, no, ei. I a més a més ho podem demostrar, eh? Vinga. Uh, en directe, i a més que ho vull comprovar, només cal que uh, entre a la web de Ràdio Arenys, puntcat, i clica això que li diré jo ara mateix. Video Videodirecte, punt... H, eh? p h p eh? No? p no? p perdó, hòstia. Ai, perdó, La... soc un dis·lèxic. <ríe> ah, P-H-P. Ah, això, evidentment, en directe no. és l'única no. manera de comprovar Exacte. que passa. Exacte. Si fos gravat, això no, no, ho no, no hauria sortit. No. Eh? No. Perdó. Ah, les 3 W, radioarenys.cat, barra, videodirecte, P-H-P. Em, em veureu a mi, veureu al Xavi Mir, i si voleu podreu inscriure estem a missió amb proves eh? per tant això probablement els propers dies canviarà ara només és temporal hi haurà un link que us donarà accés directe però si algú allò que diu vols dir que aquests estan en directe doncs eh, veureu quin fantàstic polo de color rosa porto jo avui eh? Eh, saludarem amb la maneta i tot Exacte. i si teniu webcam, a més a més us, us veurem a vosaltres és a dir, si, si tenim webcam vosaltres ens veureu a nosaltres i nosaltres us, a, us veurem a vosaltres vull dir que això està molt bé Mira, ara surtant Miquel Vila que ens estava mirant pel vidre. Eh? Ara ara surt Miquel Vila que ens estava... acaba de quedar retratada. Exacte, Miquel Vila acaba de passar a la història de la ràdio. Hi ha molts d'aquests, no? D'això, no? Que eh, webcams, d'aquestes. Sí. sí, alguns estudis en, en tenen incorporat i es va introduir mica a mica, perquè és, és això és una eina interactiva molt i és interessant, no? Que facilita aquesta comunicació amb els oients i, i aquest diàleg, perquè, evidentment, si es veiem aquí, doncs, a vegades podem establir fins i tot algun tipus de comunicació, no? Sí. Eh, de fet, és una bona manera d'estar de, de a llocs, o de veure llocs on probablement doncs no hi has estat mai, o, o difícilment hi arribaràs a estar-hi, no? I, I sobretot permet... Que passa és que és una aina Penso que s'ha des desprestigiat molt per culpa de, de la pornografia i aquestes coses, no? Eh, I el cinema també s'ha encarregat prou de fer molts acudits al voltant d'aquesta eina, no? Sí, segurament. Jo penso que en la humanitat tot pot tenir una cara oculta o negativa si s'hi busca, però no és inherent en aquest invent, no? O sigui que si algú en fa un malús, doncs bé. Eh, si és penalitzable que ho penalitzin i si no, doncs ja s'encançarà, però mm. jo penso que té moltes més aplicacions positives que no pas negatives. Mm. Doncs vinga, la webcam de Radio Arenys ja m'atén amb proves, repeteixo amb proves a radiodrenys.cat barra videodirecta.php eh? videodirecta.php uh, i els blogs que Teren webcams o no? No Tiren més a YouTube, no? Doncs no n'he no trobat gaires, de blogs amb, amb webcam, mm -hmm. però sí que hi ha algun, algun polític blocaire que es dedica, que, és, que, és, que està bastant al dia d'aquestes tecnologies, mm -hmm. i que es dedica a integrar petits fragments de vídeo que fa amb el seu mòbil, per exemple. Que hi ha alguna empresa que ja permet això, enviar els ah, vídeos sí? i penjar-los directament. Això ja fa un, unes setmanetes uns mesos que es pot fer. I hi ha polítics que van amb el mòbil fent vídeos? Sí, si fan petits talls, clar, perquè amb el mòbil els vídeos pesen molt mm -hmm. i tampoc no pots fer eh, grans quilombardos матракчешь, <laughs> да, però sí que fan microtalls doncs, de potser 20 segons o una coseta així i ho poden penjar directament ah, Amb això dels, dels polítics ara que deies, ara que has dit això m'han recordat, l'altre dia ho parlàvem hi ha una eina que es diu Facebook que s'ha posat molt de moda sobretot amb la gent jove eh, et permet bon, tenir els teus amics i aquells que no són amics però que fan veure que és que són, és una eina una mica la més veritat, i, hi ha gent que té 700 amics que no t'ho creus ni ho ets no? doncs els polítics s'han apuntat també molt a la moda del Facebook, i hi, hi ha uns quants que s'han obert el seu Facebook, llavors accepten amistats de tothom i així fan arribar les seves idees. Vull dir, és un món també una mica paral·lel que s'està obrint, no? Sí, és que jo crec que els polítics, veure, el perfil del polític típic és allò ben assessorat, si no malament, mm -hmm. ben informat, sí, no també hi ha assessors, si pot ser, però... I, i per tant, quan hi ha una xarxa nova o una cosa nova a internet, jo crec que és intel·ligent seri mm. i poden estar més o menys actius, però sèrie a veure què s'hi cou i a veure què passa per allà mm. perquè no els enganxi doncs, a la part sèrie amb avantatge quan arribin a un una determinada aplicació una determinada nova tecnologia i es troben ja desfasats. Per tant, treure-hi al cap jo crec que sí que ho han de fer, que és bo. Mm, doncs hi eh, ha un dia d'aquests ja explicarem això del Facebook per a aquells que no ho conegueu i, i a partir d'aquí, doncs, qui vulgui que se n'obri un. Parlem de blogs, Avui quins blocs ens portes? Avui us emporto un que es diu Plagueta de Bord. Plagueta de bord. Són estrens, són exòtiques. Què és cosa, eh? Plagueta de bord? Doncs mira, una plagueta, segons el Diccionari Català Valencià Balear, eh, mm. que per cert té, eh, té pàgina web, diguem, es pot consultar online, ara us en dono la referència. Una plagueta, doncs, és una llibreta. Sí. Eh, és una ah, paraula ah. que hem pres del castellà, qui alhora l'ha agafat del francès plaquet. D'acord. Vale. Eh, o sigui, en castellà també deiem plaqueta, Uh, es pot pronunciar ja de passada com que consultem aquest diccionari, doncs, uh, tal com es fa el català oriental, Plagueta o uh, tal com es fa en Baliar Plagueta o fins i tot, eh, tal com es fa en Mallorquí, que serà el cas d'avui, com veurem, plegueta. Per tant, plegueta de bord és com l'adaptació, és un sinònim de quadern de bitàcora, És què? exactament el mateix. Eh? És eh? això, és la llibreteta de, de bord, doncs de, de bitàcora, de la navegació, que és eh, la metàfora original de, de, dels blocs, eh, anomenats també al principi Uh, Dips, uh, Dips Dips, D-I-P que era Diari Interactiu Personal Ah, molt, no ho sabia això Això doncs. són els noms que van córrer al principi fins que s'ha consolidat el blog uh, al marge de la polèmica amb C OMG, amb doncs mm. s'ha consolidat bastant més Per tant, algú, ara em diràs qui amb molta creativitat i molta idea i sobretot amb molta ironia, penso jo ha anat a buscar uh, un sinònim de quadern de bitàcora i ha trobat aquesta plagueta de bord, bueno, que és exactament... Qui és el que se li ha acudit això? Tenim un parell de pistes abans. Va, vinga, sí, endavant. endavant. És molt encertat, eh? m'agrada, m'agrada. M'interessa saber qui perquè... Ara, és algú que fa prou de temps, prou temps, que escriu mm. en el seu blog uh, com perquè pogués jugar justament amb el nom del blog. O sigui, quan aquesta terminologia encara estava prou indefinida. I és algú, d'altra banda, amb prou coneixements de, de llengua mm. i, de, i prou plaer per la literatura com per un nom d'aquestes característiques. Per tant, és algú eh, que li agrada llegir, que està relacionat amb el món de la llengua, involucrat amb el món de les tecnologies des de fa molt de temps. Ho dic perquè si no, no ho no coneixer, no no coneixeria. O li han involucrat. Uh, no, no em preguntis per què, però això del plagueta de bord em sona d'algú dels països catalans, però no de Catalunya. Mm. No del Principat, vas Exacte. ben encaminat. Vale, menys mal. Vaig bé. vaig bé. I me'n vaig... Me'n vaig cap a Terres Valencianes. No sé si vaig aquí a Merro, Mallorca. Anem cap a les Illes. Anem cap a les Illes, sí, però amb el és, Salat. Eh, és ja. curiós, em quedo amb la dada, és curiós, eh? Eh? però anem cap a les Illes, en principi. I, i, i, i que sigui, doncs, no sé, no, no hi podia dir noms. Va, ho desvallem ja. Va, sí, va, o desballem, o desballem, Vinga, l'autor en qüestió del blog és l'escriptor Biel Mesquida. Ah, molt bé. Per tant, anem a les Illes. Sí, senyor. Però casualitat, resulta mm. que és nascut a València. Vale, ui! Eh? No ho <ríe> ben bé, no li conec la història, però figura eh, com ha nascut a, al País Valencià. I el que passa des de molt petitet, els pares eren d'allà, no sé com van a la cosa, algun dia potser li podrem preguntar, però és nascut a, a València. Doncs aquest és el seu el nom del seu blog. Eh, ell el té a Vilaweb, per tant, eh, tp, la per localitzar-lo exactament, http 2.2 barres blogs punt més punt cat, sí. això és comú a tothom, barra Biel M Amangual Biel tant, M Amangual vale. Exacte, perquè ell és conegut com a Biel Mesquida sí. però de Mesquida només en deixa la M, Biel M i posa el segon Amangual Correcte. És a dir, utilitza més aviat el cognom matern és que no pas el, el patern però hi deixa aquesta M, eh? deixa aquesta M. Eh? Uh, Quan va començar aquest bloc? Perquè feia abans referència a això, a no? l'ús de plegueta de bord per, de, per dessinar doncs, el bloc no? És un dels més antics. Eh, va començar, el primer punt va ser el 4 d'agost del 2004. Uf, però per tant, molt, això, molt això antic. Això és gairebé la prehistòria dels blogs. Eh, I tant. El... S'en troben pocs que siguin tan antics encara. I continua eh, eh publicant-hi. El darrer punt és d'ahir mateix, de diumenge. Carai. El a dir, 4 d'agost del 2004 eh, no n'hi havia molt i a més a més hi havia també molt poques plataformes, igual que ara n'hi ha moltes, probablement serà un dels primers de VilaWeb que s'oblidia. Sí, que efectivament. Eren dos primers de VilaWeb, i de fet aquest és un dels aspectes que volia remarcar, perquè a, a, a ell, envia el Esquida, com a escriptor, se li va proposar, que arran del centenari del Bloomsday uh, de James Joyce, el Bloomsday, sí. per qui no ho sàpiga uh, Leopold Bloom era el protagonista d'Ulisses la mm. novel·la de Joyce i s'ha doncs, establert una tradició uh, a Irlanda uh, de, el dia uh, simbòlic que és el dia doncs, que, que, que el personatge va conèixer que Joyce va conèixer la seva dona i que el personatge doncs, representa que és el, el dia en què transcorre tota l'acció mm. Uh, doncs es fa una passejada pels llocs uh, de, de, de la novel·la sí? i fins i tot doncs, es, es menja, es preparen els àpats uh, d'aquella novel·la, etc. o sigui, es recrea tot això no? doncs per commemorar el centenari del Bloomsday Virauet uh, va encarregar l'escriptor Vilmasquida que fes una, una cosa semblant i aleshores ell va, va, escriure, va preparar una obra i la va anar alliurant doncs, en lloc de per facicles com es feia abans sí Uh, doncs, uh, a través d'Apunts al blog. I aquesta va ser una forma de promoció també de l'eina blog com a eina de publicació per a escriptors, no? per publicar literatura. Mm. És a dir, que en aquest sentit va ser una mica un, un precursor, no? És a dir, va ser un, un innovador. Doncs sí. que tothom apuntava, anava publicant qui sap si els diaris o diferents. Ell va utilitzar aquesta eina en aquell moment molt nova, tremendament nova, per, per donar-se a conèixer. És així, i d'aquesta d'aquesta experiència em, hi van posar un títol genèric, era Home or C, i em consta que a Vila Web doncs, em van fer una edició en tirada limitada com a, com a record, diguem, d'aquella experiència primera que, clar, dir, fa 4 dies, no? d'això, bé, 4 anys exactament, però que sembla que sigui a la prehistòria de tan depressa que, que han evolucionat aquestes coses. No? La xarxa és increïble, eh? I el món, de, el món dels blogs és, és un exemple. Per tant, del 4 4 d'agost del 2004, eh? Efectivament. L'única cosa que no podem donar-vos d'aquest blog eh, són les estadístiques, allò que ens de comentar. Si sí? té moltes visites, ell no ho fa públic. Molt, Molt bé. I hi ha qui prescindés d'això, i té tot el dret, i per tant no és una informació que, que hàgim pogut trobar. Mm. Sí que podem doncs, donar a fer una pinzellada de, del que va escriure en el seu primer blog, el primer punt perdó, que era d'aquest 4 d'agost, i diu, l'amic SP em va dir, «Vetla, sí, si Gustave Flaubert era Madame Bovary, tu ets el Calinques». El calinques vol dir el que enllaces, el que fa... Vale. O sigui, és una frase ah. per rumiar eh? I tant, i tant. Sí, Perquè sí. la identificació de Flaubert en Bovary és aquella sí? frase cèlebre de Madame Bovary-Semois. Mm -hmm. Doncs penseu amb la continuació que diu tu ets el calinques, no? I això, au, per rumiar una miqueta, el Però paper fixa, de l'escriptor. Però utilitza un, un terme, eh, diguéssim, d'aquests recentment acceptats, no? El linkar. El linkar, eh? un terme d'origen anglosaxó, darrerament incorporat a la llengua catalana, però que, però que no deixa de ser uh, encara doncs, no, bé acceptat, però no massa s'ha utilitzat. No? No. Tendeix a fer-se uh, fer-se servir més potser enllaçar, però mm, t'hauria de fer la consulta, eh? però diria que sí que està mm. està admès. Eh? Mm. I en tot cas, amb uh, un escriptor com envi el mesquida que domina perfectament la llengua i té una riquesa lèxica increïble, uh, se, li, se li permet perfectament si no estigu <laughs> acceptat aquesta llicència. eh? Mm l'apunt de fet continua, eh? no sé si voleu que el llegeixi sí. complet uh, seria, seria llegir literatura Vull dir, avui estem fent un blog uh, en què el blog uh, és una eina de publicació per a un escriptor amb, amb lletres majúscules eh? mm. uh, jo ho llegiré uh, adaptant ho una miqueta a la fonètica d'aquí, evidentment, perquè jo no sóc de les illes però uh, qui ho llegeixi, doncs que recordi que ell uh, té aquesta particularitat lingüística, fa servir aquesta varietat M'agraden els començaments. Crec que si la meva escriptura va de fragmentària és per dos motius. Primer de tot perquè ho diu els discursos monolítics, els textos enrabenats i fàl·lics, les idees quan es, es posen dominants i es converteixen en ideologia, les paraules fetes servir com a armes de destrucció massiva, la veu de tan autoritzada autoritària. Segon, el tall, el bocí. Un parell, en sentit mallorquí, de ratlles em permeten començar de no sempre seguit. Començada vell nou, una vita nova de la lletra és un camassutra de l'escriptura. Això voldria que fos aquesta plegueta intermitent amb, amb la infidelitat contínua com a drap pirata que voleia el pal major de la navegació lletral. Una nova forma de fabricar text, una nova manera de passar gust i fer feina amb aquesta substància vella, noble, inacabable i que ens fa humans, el llenguatge. Respos per avui, plou i fa sol i l'escriptor ha fet el primer ou de dos vermells, xas, es llença a la piscina eh? xas, això és l'exclamació final uh, Déu n'hi do primer es nota que és un escriptor es nota, molt, molt. per què? perquè uh, no, o sigui, no hi ha una frase que, que sigui sobrera és a dir, no, no, no s'obre un, no un verb no s'obre un adjectiu, no s'obre una coma no s'obre un punt, tot té el, el seu sentit i tot té la seva importància, això només ho saben fer els bons escriptors i després perquè aquest és un d'aquests escriptors que, o aquest fragment, sense anar més juny fixeu busca tot i que en Xavimir tu l'has llegit molt bé eh, hauríem de tornar-lo a llegir i probablement llegir-lo nosaltres i si, i si cal fer-ho dos o tres cops per realment acabar trobant tots els matisos a les paraules, totes les idees a les frases, acabar d'entendre'l de, de perfectament, no? Per tant ens ha situat davant d'un bloc on cal la nostra atenció cal tota la nostra atenció per, per seguir eh, el que el qui l'escriu ens vol fer arribar no? Doncs sí I, bé encara encara bo perquè de fet és prosa, eh? però evidentment també hi ha aquí publica poesia eh, en els blogs i la poesias doncs, encara requeriria més aquesta esforç. Eh? Però és una prosa que, tot i ser doncs, literària, encara té un punt de, de fluidesa. Eh? bastant. Ara eh, també ja que parlem d'ell i de l'escriptura doncs, en, en, en la varietat balear, Uh, abans hem comentat l'existència del Diccionari Català Valencià Balear. Si, mm. llegim, si estem a internet consultant aquest bloc, doncs podem obrir una altra finestreta i tenir en línia aquest diccionari. I de tant en tant, doncs, per què no fer una ullada? No? Mm. El diccionari, profitem per donar la referència, es troba a Http, dos barres, sí. D de Diccionari, C de Català, B de Valencià i B alta de Balear, mm. un IECAT, o sigui Institut d'Estudis catalans, no? catalans, at punt net. Aquí trobaran el diccionari català valencià balear, si no fent, fent una cerca de scbb alta, ho trobaran també. Eh? Per tant, aquest és el diccionari català valencià balear, que és eh, aquest DCB bueno, DCBB, punt i E a T, si institut d'estudis catalans a T, punt és, Aquesta és la, la seva adreça, i home, està bé conèixer una de les veritats dialectals del català, eh? Aprendre a, a, a doncs, a assimilar un text amb qui tan amb Balear, doncs, és gairebé més ric, més maco i, sobretot, més sonor que fins i tot de vegades en català, eh? que el Balear és una varietat delactal molt sonora. És eh? diferent. Sí, és diferent del, del nostre principatí, sí, sí. Vinga, uh, dues qüestions, abans de continuar. Per tant, aquest blog és un blog pregunto, eh?, on l'escriptor, abans d'escriure un llibre, hi va penjant fragments d'aquest llibre per donar-lo a conèixer, per, per promocionar-se. Senzillament, perquè és un bon joc on ell ho pot tenir guardat i referenciar els seus amics perquè veient vagin llegint o cal diferenciar la seva vessant com a escriptor que publica amb la seva vessant com a escriptor que bloqueja? Doncs home, en el seu cas no t'ho sabria dir si hi ha algun dels seus llibres que contingui escrits prèviament publicats al blog o sí si en el seu blog, en permís de l'editor eh, perquè això va, aquestes coses a vegades van així hi ha inclòs eh, fragments eh, de, publicats no?, per ell mateix eh, però en qualsevol cas el blog ho permet és a dir, que els escriptors poden, poden jugar amb això, no? Vull dir, amb, amb, amb no, no? Un en o altre i anar pensant els continguts, per què no? Eh, ell publica textos, no només literaris, sinó també doncs, eh, doncs, si fa una presentació, va algun acte, si llegeix alguna cosa que li agrada. També parla de política. Política sí? i llenca parla, sí, força referències. És doncs, crítica amb, els, eh, per desgràcia, freqüents casos de corrupció d'un del, dels darrers governs i en diverses qüestions mediambientals, per exemple, i ha força crítica política, no? mm però és, és allò cultura, art en general, toca diverses tecles. Eh? Vull dir, no només la literatura estrictament, però sempre escriu amb aquest llenguatge literari tan, tan preciós que hem tingut ocasió de llegir. No? Uh, més coses sobre, sobre aquest blog, Xavi. Sobre el blog, home, sobre bloc blog és fer-hi una ullada, gaudir-ne, bàsicament, eh, el que podríem ampliar és una miqueta informació sobre en Vial Podem donar quatre, quatre referències. Sí. Podem dir que surt, per exemple, enciclopedia.cat, té una entrada, enciclopedia.cat ja sabeu que amb les 3 V dobles al davant fa un temps que ja està disponible en línia. També té entrada a la Viquipèdia. Mm. Eh, hi ha un parell de llocs més, per exemple, el web de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que és les tres B dobles, autors, barra B, amb la B de Biel, després uh -huh. de mesquida. I també, doncs, la revista Lletra, que fa la, la Universitat Oberta, és 3 B dobles, uoc.edu, d'educació, de, és el domini que sí. tenen les universitats, barra, lletra, barra, noms, barra B mesquida. A partir d'aquestes quatre referències podem tenir doncs, accés a l'obra i a crítiques sobre la seva obra i molt de material. Mm. Doncs eh, estem coneixent una mica aquest escriptor que es diu el Masquida a través del, del seu blog. Eh, hi ha una cosa que no ho vull deixar passar. Sovint els blogs, depèn d'on la llotgis, no? però els blogs, doncs els colors, la presentació de vegades ens diu una mica, ens diu alguna cosa d'aquella persona que l'escriu. No? I en aquest sentit, en Vial Masquida eh, opta per un format molt clàssic de blanc sobre negre és a dir, com, com fan els escriptors més sí, aviat a vostè uh -huh. I, i amb un nombre de, de referents certament també important al costat allò que linqueges. no? Uh, Uh, no, això són els 40 no, fet, canvis Sí, exacte sí, sí, sí, sí. el, uh, Estan en l'entorn de més VilaWeb, Web uh, Vila mm. Web el que fa és incloure els darrers canvis que hi ha hagut i de fet sí, allò sí, que estàs veient són les notícies i els darrers uh, apunts entrats a, a Vilaweb. De fet no linkeix amb ningú ara que ho veig bé. No, és bastant austera en aquest sentit L'únic recurs que ell fa eh, és penjar fotografies a vegades, triades amb molt bon gust això també és sí, cert sí, és uh, per il·lustrar una miqueta els apunts no? Vull dir, A vegades són fotografies en blanc i negre a vegades alguna d'eròtica perquè la cosa eròtica doncs, per la seva literatura també és important sí. uh, les fotografies és un dels pocs recursos que ell té això sí uh, per tant vull dir que és un, un bloc que no és espectacular visualment parlant i que per tant us dirigeixen directament cap al contingut si us interessa i si no és el cas probablement uh, deixareu de visitar-lo uh, en molt poc temps perquè no, no hi trobareu cap altre atractiu més que pròpiament el missatge que en aquest cas envia el Masquida vol fer-nos arribar. Eh? Efectivament, és una eina de publicació, així que on mm. hi ha d'altres doncs, que integren diverses eines, i el vídeo, i el xas sí. al Facebook, i més coses, envia el Masquida més austera en aquesta línia i ho fa servir com a eina de publicació de literatura. Mm. Ah, finalment, uns, uns darrers apunts, podem fer-ne sobre aquest blog, Xavier? No sé si caldria dir ne gaire cosa més, us explicava que el darrer a punt el va penjar, eh, diumenge mateix, eh, no sé si teniam per el teniam per aquí a la costa. Sí, el tenim del doctor. Per llegir-na el títol o Espera, estem tirant amunt, menys preu. dels menys preus, eh? sí. I recorde això que l'experiència que va fer amb la web del Homercy. Sí i llegir-lo i, llegir i gaudir-ne doncs hem mirat o hem vist un altre vessant del món dels blogs. en aquest cas el bloc d'un escriptor eh? i per tant aquí van les inquietuds que aquest escriptor d'origen valencià però mallorquí d'adopció i pràcticament de, bueno, gairebé de naixement doncs, ha volgut fer-nos arribar un dels primers blocs que es va obrir probablement al nostre país el 4 d'agost de l'any 2004 i un bloc, com, com diu en Xerimir de referència um, una, una, un fet jo jo aquí tinc, de vegades tinc la sensació de que algú s'atreviria a fer alguna i no, no li donem l'oportunitat la placeta té un bloc fa molts anys la placeta té un bloc que, que està inactiu, i per tant que no li, no li hem donat... està inactiu des de fa ben bé un any i mig o, o dos anys. Si algú vol in, introduir-se al món dels blogs, si algú té intenció de dir, ostres, això ho vull provar, què tal va, com és, com funciona, però no sé si ho, no, no tinc capacitat per poder-ho seguir, eh, o m'agradaria donar a conèixer això, però un, un escrit, un text... Però no sé si jo un bloc obrir-lo. Nosaltres aprenem el compromís de decidents si a l'ambió pel correu electrònic, penjar-lo al, al bloc de la placeta i per dir aquí, donar-li la, la promoció que, que consideri, que considerem eh? i qui vulgui que li llegeixi. Qui sap si a través d'aquesta eina al gust areveeix definitivament obrir-se un bloc i a, i a voler participar. És a placeteros.bblocksspot.com. Eh? Si elgú vol visitar-nos el vaig allotjar a B blogspot. placeteros eh? placeteros.bblospot.com I si voleu fer-nos arribar a algun escrit que voleu que sigui ha penjat, ens l'envieu al a la correu electrònic de la placeta a la placeta robradiorange.cat. la placeta rob radiorange.cat. inactiu de fa molt tant, molt de temps, però bé bueno, en tot cas, Posem me a disposició de qui es escolten una eina per qui la vulgui fer servir, eh? Què et sembla? Està bé? No, no tindrà bé. èxit, això? Ves a saber. Home, no ho sé. Hi ha molts plomes de ràdio. Hi ha molts de ràdio que tenen bloc. Sí. RAC1 són experts d'obrir blogs cada programa de ràdio d'obrir mm. el seu blog. Sí. Sí. Doncs Xavi, gràcies per haver estat amb nosaltres. Eh, Un plaer, com sempre. Digue'm el teu blog perquè l'altre dia algú me'l preguntava. No, no... El meu? Sí. perquè Que es llegeix algú? Sí, així de gent. Ah, Sí. Sí. El Don, tenim a Vilaweb, si, a Vila he, Web, si no, no. A la mateixa plataforma que envia el Mesquida, a Més Vilaweb. Mm? Doncs a Més Vilaweb poseu Xavier Mir i trobareu el seu, el seu blog, eh, que l'altre dia me'l demanava a una senyora de l'aula d'extensió universitària. Bé, uh, gràcies, Xavier, i fins la propera a setmana.